105-ci məzmur Rəbbə şükr edin, İsmini səsliyin, Əməllərini xalqlar arasında eylan edin, Onu ilahilərlə tərənnüm edin, Bütün xariqələrini bəyan edin, Onun müqəddəs adı ilə fəxr edin, Ey Rəbbi axtaranlar, Ürəkləriniz qoy sevinsin, Rəbbi onun qüvvətini arayın, Daim hüzurunu axtarın, etdiyi xariqələri, möcüzələri, dilindən çıxan hökmləri xatırlayın. Ey onun qulu İbrahim nəsli, ey Yağub övlatları, ey onun seçtikləri. Allahımız Rəb O'dur, hökmü bütün yer üzündədir. Əbədi olaraq min nəslə qədər əhdini, əmr etdiyi sözü, İbrahimlə kəsdiyi əhdini, İsaqa and içərək verdiyi vədini unutmaz. Bunu qayda kimi Yağub üçün təsdiq etdi, bu əbədi əhdi İsrail üçün etdi, dedi. Övladlarının payına düşən mülk kimi, kənan torpağını sənə verəcəyəm. O zaman onlar sayca az idilər Az saylı olaraq ölkədə qərib idilər Ölkədən ölkəyə, məmləkətdən məmləkətə köçürdülər Rəbb heç kimi onlara əzab verməyə qoymadı Onlara görə patşahları təmbih etdi, dedi Məhz etdiklərimə dəyməyin Peyğəmbərlərimə pislik etməyin Ölkəyə qıtlıq göndərdi Bütün çörəyin kökünü kəsti, Lakin bunlardan əvvəl birini göndərmişdi. Bu, qul kimi satılan Yusuf idi. Ayaqlarını zəncirləyib əzdilər, Boğazına dəmir halqa keçirtdilər. Yusifin sözü düz çıxana dək, Rəbbin sözü onu təmizlədi. Patişaq buyuruq verərək onu azad etdi. Xalqların hökmüdarı ona azadlıq verdi. Onu sarayının ağası etdi, Varidatı üçün cavabdə etdi, Ona başçılar üstündə səlahiyyət verdi ki, Ağsaqqallarına uzaq görənlik öyrətsin. Sonra İsrail Misrə gəldi, Yağub ham ölkəsində yerləşdi. Rəb onun xalqına bərəkət verdi, Düşmənlərindən çox onlara qüdrət verdi. Rəb, Düşmənlərinə fikir göndərdi ki, xalqına nifrət etsinlər, qullarına qarşı fırıldaq işlətsinlər. Qulu Musanı, həm də seçdiyi Harunu göndərdi. Xalqın arasında Rəbbin əlamətlərini, ham ölkəsində onun möcüzələrini göstərdilər. Rəbb qaranlıq göndərərək ölkəni zülmət etdi, çünki onun sözlərinə itayət etmədilər, sularını qana çevirdi. Balıqlarını öldürdü, Ölkəyə qurbağalar qaynaşıb gəldilər, Patişahın otaqlarına belə girdilər, Əmr etdi, topa-topa mozalan gəldi, Mığmığalar bütün ərazilərini bürüdü, Yağış əvəzinə dolu verdi, Ölkələrini şimşəhlərə qərq etdi, Tənəhlərinə, əncir ağaçlarına zərbə vurdu, Sahələrində olan ağaçları qırdı, Əmr etdi çəyirtgələrə qaynaşsın, Sayısız balaları torpaqlarına daraşsın. Onlar ölkədə olan bütün otları yedilər, Torpaqlarının barbəhərini yedilər. O, ölkədə hər yerlinin ilk oğlunu, Hər kişinin belindən gələn ilk oğlunu öldürdü. İsrailliləri oradan qızılla, gümüşlə çıxartdı. Qəbilələri arasında yıxılan olmadı. Onlar çıxanda misirlilər sevindi Canlarında İsraillilərin qorxusu var idi Üzərlərinə örtük kimi bulut sərdi Gecəni ışıqlandırmaq üçün od göndərdi İstədiklərinə görə o bildirçin gətirdi Onlara göydən doyunca çörək verdi Qayanı yararaq suyu fışqırtdı Quraq yerə çay kimi axıttı Çünki müqəddəs sözünü yada salmışdı, qulu İbrahimə verdiyi vədini xatırlamışdı. O, xalqını sevinçlə, öz seçdiklərini məhd hissəsi ilə çıxartdı. Millətlərin torpaqlarını onlara verdi, onları ümmətlərin sərvətlərinə sahib etdi. Qoy, Rəbbin qaydalarına riayət etsinlər, qanunlarına əməl etsinlər, Rəbbə həm dedin.